Oh, oh, oh, oh El hamdulillahi was salatu was salam ala rasulillahi amma ba'du. Të dashur vëllezër musliman, falënderimi i takon Allahut të Lartësuar. Lavdrim dhe paqja qofshim i të dërguarin tonë Muhamedit, mi familjen e tij dhe mbi gjithatata të cilët ecin në udhën e tij deri në ditën e gjykimit. Ju përshëndes me përshëndetjen islame asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu subhanahu wa ta'ala ka konsideruar kundërshtimin e prindërve një ndër gjunahet më të mëdha. Jan disa hadithe të cilat flasin për faktin që kundërshtimi i prindërve është një prej gjunaheve të mëdha. Në një hadith përmendet se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thë, ka e ka përmendur kundërshtimin e prindërve si një prej gjunaheve të cilat bëjnë që njeriu që Allahu lartësuar të mos e shikoj këtë njeri në ditën e gjukimit me syrin e mëshirës, të mos e pastroj nga gjunahat dhe që t'i apë dënim të dhemëshëm. Allahu në ruajtë. Kundështimi për indrëve ka disa shkasje. Da më thanë janë disa faktorët cilat zakonisht i qojnë për indrëve fëmijet në kundështimin e për indrëve. Ndaj, do t'i ishte e arsyshme që t'i vëmë në duke këta shkaxe, t'i eliminojmë këto shkaxe, që t'kemi lidhje të mira me prindri tanë, që t'a kryim dhe tyrën ashtu si shduhet ndaj prindrëve tanë. Atere po e fillojmë me shkaku në parë. Shkaku i parë është padituria. Padituria është një smundje vrasatare. I padituri është armiku vetë vetës. Kë njëri u Nuk i nje për fundimet e këshia të mosbindjes dhe i prinderve qoftë në botën e këtu eshme, në dy nja, apo në akiret, a i mund të kundështoj prindrit. Dhesa kur e di që kundështimi prinderve, siel, pasojat rënda, problemet shumëta, vujtje në këtë botë, por edhe në botën tjetër, nuk do të kundështoj prindrit, për kundërësit do të përpishit që ti knaqë prindit e ti. Dhe nga anë atjetër kër njëriu nuk i nje frytet e mira të mirësjeljes me prinderit si në botën e këtushme dhe në ditën e fundin ditën e gjykimit, pra kër nuk i nje frytet e mirësjeljes me prinderit, kjo e bënë që të mos të respektoj të drejten e prinderve, të mos kryj dhe tyra që ka kashqip prinderve të ti. Ndaj, e para e gjonë që duhet boj njëriu është të pajiset me dhija. Fëmijët tan duhet u japim dije sepse dija islame, dija që merret nga Kurani dhe nga Suneti i Muhamedit aleyhisselatu vesselam e njeh njeriu me të drejtën e prindit i tregon njeriu se si duhet të sillet me prindrin e mëson njeriu se çfarë edukate duhet të ketë me prindrit nga ana tjetër Dija fetarë, a jetë të kuran të hadithë dhe Muhammedi s.a.s. e parelemrojnë njëriu nga zemrimi Allahot nëse zemrën për indrit. I vënë në duke pasoja të randa që ka kundërshtimi i për indrit. Në përmjet dijes fetare njëriu arrin që të njohë edhe përfundimit e këshia të mosbindjes nga i për indrëve së që në këtë dynja edhe në botën tjetër. Përndaj Allah u lërcuar në mjafta jetë në kuran ka porositu për të kërkuar dit dhe ka përmendur vlerën e dijes dhe dietarve. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e sakta ka la ka inkurajuar që të marrim dije, bëhemi me dije. Për shembull, një hadith Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Men sareka tariqan yaltamisu fihi ilma, eh, salaka Allah bihi at-tariqa ila al-janna." Kush merr rrugën e kërkimit e dhies, ka për të dijes, Allahu i lehtësuar kapërt i alehsuar rrugën e xhenetit. Prandaj Në qovë se të dëshrojmë që të kemi thëmi të gjua shëmë, ti marrim të qëmë në gjami. Të marrim edukaten islame, të marrim formimi islam, të mos presim nga thëmi që nuk njohin zotë, nuk njohin din e gjukimit, nuk njohin gjenet, nuk njohin gjenem, nuk njohin frik nga zotë, nuk e din madhështina Allahut, nuk din me falenderu për të mirat, s'di me falenderu zotën, nuk din me falenderu për indrit. Nga thëmi Nuk mund të presësh mirësjellje në bleshëri, nuk mund të presësh shërbim në bleshëri. Nuk mund të presësh që t'gjindën pranë, sepse nuk prindit s'u ka dhënë edukatën e duhur islame. Prindri nuk u ka dhënë formimin, dijen fetare, ndaj është përgjegjësia e prindrit. Që ti marr fëmijën ti çoj në xhami, tu mësoj aty rregullat e islamit, edukatën islame, se feja është edukatësh, moralësh, sjellje. Kjo është një përpjesëtë e rëndësishme të fesë. Nuk mund bëhet njëriu muslimani kompletuar i përsozër në qofë se nuk ka sjelje të mirë. Shka kuj dy të është formimi i keshë, edukata e keshë. Dhe fakti keshë kjo lidhet me të parën, se kush nuk e ka të qëka së mund të ajap të tjerve. Kush nuk ka formim, fetar, islam, kush nuk ka edukat islame, kush nuk i ka njohër se si shduat mësimit e islamit, a i nuk mund që të edukoj të tjeret me mësimit, më regullat e islamit. Në qovë se prindit nuk e kanë edukuar fëmijen me devocion fetar, që ja të kjakit frikën zotit, të rruhet dënimit Allahut, të respektujet dhe tyrat fetare, të rruhet nga haramet. Në qovë se nuk e kanë formuar fëmijen që më veçlisht të rruaj lidit me prindrit, të kjetë dhe mshuri për prindrit, të rruaj lidit me njëzët e fisit, me vlezit, me motrat, me dallarët, me xhexhallarët, me kushurit e këqë më radh. Në qoftë se nuk e ka mësuar çën vejgjli fëmijën që ë, të jetë i turpshëm, të jetë bujar, të jetë shpirtmir, të jetë durimtar, të kërkojë virtytet e larta, të të, të përpiqet pajiset me vlerat e larta të morale të sjelljes. Në qoftë se pra fëmia nuk e ka këtë formim, nëse s'e ka këtë edukat, nëse s'e ka marrë prej prindërve, kjo një dit dhe të bëj rebel në e prindrëve. Kjo dhe të ashtu që të kondështoj prindrëve, të regohët i mos bindur ndaj prindrëve. Ndaj, duhet që të japim edukat islame thëmive. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe prindrët që anë kohën sot nga thëmijit që ofshin djemë të povajzat, e këtu e kam problemën, sepse nuk u kanë dhenë edukatën e shëndech me islame. Përse respektoheshin të parë tanë, gjyshri dhe stë gjyshri tanë nga fëmijit e tyre, sepse kishin formim islam, ishën edukat islame, dinin me falenderu zotin dhe me falenderuar, pastaj dhe me falenderuar dhe prindrit, e dinin vlerën e prindit, ndërsa sot për shkak se fëmijët nuk educohen në gjirin e familjes, po në shkollë. më kopësht. ë marrin ë <coughs> sjellët të këqë mbase prej shokëve. marrin formim të keq nga filmat vizatimor, nga nga emisionet që jepen nëpërmjet ekranit televizorët, nga interneti e gjë të më radh. shoqëria bën punën e vet, të gjitha këto kanë bërë që fëmijët të moskejnë formimin e duhur dhe kundushtojnë prindrit e tyra ndaj është më rëndësit madhe që prindit ta edukojnë fëmijen në islam por në që ofse prindit nuk ka dije fetare, duhet ta qojnë pa tjetën gjami të mësoj ajetët, të mësoj hadithet të mësoj frikën për zotit të kujtojnë akiretin të kujtoj dënimin Allah dhe zemrimin Allah në që ofse kundushtojnë prindrit këshu formohet fëmija me edukat islamë me lejen Allahu të lartësuar. Shkaku shka i tretë është kundërshthenja, qëndrimi kontradiktor i prindit. Ka prindër që me të vërtetë i mësojnë fëmijët që të cilën mirë. I këshillojnë fëmijët që të cilën mirë, që të respektojnë prindërit e këshëbardh. Por vetë bën kundërtën. Ndërkohë që fëmijët i porosit që të cilën mirë, të jenë shpirt të mirë, të jenë bujar, të kenë burni, të ruaj në besë, të ruaj në manetjën, të mos gënjen, të mos pinë duhon, të mos e kundështojnë për indrit, vetë bëjnë krejtë kunder tënë. Konsumon duhon, dëgjënë muzikë, për shembul, silët keqë, gënjen, për edhënë mbesë, nuk respektëm për indrit e vetë. Shofë se, edhe këtë të apërmënë dhe pak më pasin shala utarë, se kjo është një prejshkacheve të cilat s mos bindje në thmijës në e prindit. Kur prindit vetë nuk respekton prindit e ti, kur baba, shëmë nuk reka respektu prindit vetë, nuk ka thonë gjithë shembol të mirë, atë edhe thmijës kam përta respektuar atë. Kështu që duhet që prindit atë që thot të bëj vetë. Nuk tjetë shembol për thmijët në besnikri qiltërësi, sinceritet, bujari, mikëpritje, respekt për prindit, për njërzët e fisit, për fqinjit, qovëse prindit nuk është i til, është e vështirë që thmijit të marrim për ti. Dhe më dënë, kjo loj mos përpudhje, kjo loj kundërshtije, ose kjo loj kontraktite në karakter duhet e vitohat. Se thmijit marrim më shumë nga sielje e prindit, se sa nga fjalët e ti. Fëmijët marrin më shumë nga reagimet nga ndryrimet e prindit në familje dhe jashtë familjes sesa nga fjalët që thon prindrit. Prandaj le të flasim fjalët tona. Le të flas sjellja si e lijon, le të flas ndryrimi jon familje dhe jashtë familjes nëse dëshirojmë që të kemi fëmijë të hajrit. Allahu lartuar ka thënë në Kur'an: "Ya ja, juheludin amlu libtaquluna ma la tafalun", përse thonë atë cilën nuk e bëni, prandaj Allahu nuk e pëlqen diçka të tillë. Njeriu atë që thotë bën Kemi në gjuarën e që ka njërë si thonë se bëjë atë që thejmën dhe mos bëjë atë që bëjë unë. Po kjo regull është i mrapshtë. Nuk është regull fetarë. Regull e fejës është që njëriu që thmija bën atë që thonë prindrit. Për ndaj duhet që... Normale që kur prindrit nuk vepren njërë thmija nuk arësjuje që <coughs> bëjë si prindrit në haram. Por kjo është faktë mi fjallë. Fëmijët bëjnë si e bëjnë prindrit. Nëse prindësi sjellën keq, edhe prindësi sjellën keq, ndaj prindrit duhet të rregullojnë si sjelljen e tyre. Prandaj ne kemi si shemb Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem. Peygambësi autor nuk ka thon, bëni atë që them unë dhe mos bëni atë që bëj unë. Përkundrazy, feja islame Kurani na mëson që ta marrim për shembull pejgamberin, kështu që, kjo jo vetëm fjalët e pejgamberit, ja mësim për ne, po edhe sjellja si e pejgamberit. Edhe veprat e pejgamberit, madje edhe pohimet e dërguarit ton Muhammedit alayhis rahatu wasallam. Të gjitha këto janë ligj, janë rregull, janë shembull për ne. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana. Për ju i dërguari i Allahut është shembulli më i mirë. Pra Allahu i larcuar ka thënë, për ju i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është shembulli më i mirë. Shikaku i katërt është Shoqëria e keqe. Shoqëria e keqe mund ta prish fëmijën, mund ta nxjesh që të kundërshtoj prindrit. Kur fëmijë shoqërohet me një shok që kundërshton prindrit, që sillet me vrasdhësi me prindrit, që i fyen prindit apo që u thot fjalë të pista prindërve, mundet që ky fëmijë të sillet në të njëjtën mënyrë me fëmijën. Prandaj është më rëndësish që fëmijët Për të më të gjejmë shoqëri të mirë. Të gjejmë shokë të mirë, të mos i lejojmë fëmijët të shoqërohen me njerëz të këqij. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith që shënon Tirmidhiu në Sunen e tij, "El Al mer'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil." Njëriu është në fenë e shokut vet. Prandaj secili për ju, la çikoj se me cilin po shoqërohet. Do të thonë njeriu merr nga karakteri, njësje, nga sjellja, nga natyra e shokut. Daj dua që njeriu shoqërohet me njerëz të mirë dhe jo me njerëz të këqij. Kjo këshill faktikisht vlen si për të mdhërit dhe për të vegjël. Por sidomos për të vegjël, sepse karakteri formohet që në vegjël. Dhe nëse fëmijët i shtrembrohet karakterin në vegjël për shkak se janë shoqëruar me fëmijë të këqij, çfarë do të prajësh pastaj kur thritet prej tij? Karakteri kur rritet njeriu është shumë e vështirë që ndryshojë, që të riparohet. Ndërsa në vegjël problemet, veset, mund të zhjithën shumë shpetë, mund të riparohën. Muhammed s.a.s. gjithashtu një hadih tjetë dhe thotë, la tu sahib illa mu'mina, wa la ja kur ta ameka illa teqi, ka thanë mosu shëqëra, vetëse me njëri besim të arë, dhe të mosu hajur shimin tanë, vetëse njëri i devoqëshëm. Atëherë, shëqëria e keshë, u jebë gudzim thëmive që të kundushtojnë për indritë. Shëshëria e kështë nga njëra anë lodhë prindrit. Prindrit lodhë në dukimën e fëmijës, po në qëosef mija ka shokë të këshijë, e vështirë që të marë për i fjallës e prindrit. Shka kuj pëstë, ku ndërshëtimi që prindrit u bëjnë prindrëve të tyre. Në qëfë se prindrit nuk respektojnë babalartë të tyre, nërmare që dhe fëminjët nuk do të të respektojnë këta prindrë. Allahu lërcuar e dënon njëriun si pas lojit veprimit. Këshu që, kush kundështon prindrit e vetë, mos presë se do të respektojnë fëminjët. Në të shumët të rasteve, kur di kush kundështon prindrit, kundështohet nga fëminjët. Kur di kush nuk të regohet i bindrë me prindrit, të njëtë një njën që ka përgjetë dhe me fëmijët e vet. Dhe kjo e parë në dy aspekte. Aspekti i parë se fëmijët marrin për shembull prindrit. Kur ka paq prindin cilë të keq me me me babën e vet apo me nënën e vet, normale që edhe ky fëmijë po kështu do të cilë me prindërit e tij, se prindi vet nuk ka dhënë shembull të mirë. E dyta, sepse shpërblimi vjen sipas llojit të veprimit. Ç'të kesh bër, do të djesh një regullit që në faktë bazohet në argumentet fesë. Pra ndaj të respektojmë për indri tonë, sile mirë me ta, të bëjmë mirë, të gjendemi pranë, nëse dëshirojmë që edhe thmijet tanë të sile në të njëjtë mënyrë me ne. Faktori i gjashtë, mos pasja frikë për Allahot të lërcuar, mos respektimi regullave të fesë, në rast divorci. Ndodhë që të ndahën për indrit. I e se divorci është shumë i randë se dhe thotë që të, rë, të rënohet një shpi. Martesa është një shpi e ndërtuar. Dhe kur e, qifti ndahët, si dhe mos kur kanë fëmi, këtë dhe thotë që kjo shpi e shembur. Por me gjitha tënë, shëriadi ka caktuar regula e ndenë rasë ndarje. Për shumë arsye dhe njëra prej syneve është që mos dëmtohen fëmijët. Por ndodh që prindrit mos e respektojnë, mos i respektojnë msimet e fesë në rast ndarjeje. Dhe secili përtyre përpiqet që fëmijët i shkëputës për prindrin tjetër. Që fëmijën ta bëjë të urryer tek prindi tjetër, tek pala tjetër. Dhe kështu për shemull, kur thëmija shkon të kë nëna, nëna i flet kunder babës të ti, ishë bashori dhe të sajë më i fjalë, përment metat e ti, me që dhëm që të bëjt të rryrë dhe të shkëpus fëmijen prej prindit e të bëj fëmijen që të maskit dhe shvri dhe më shvri për babën. Të njëjtë një gja një një për shemull, mund bëjt dhe baba me thëmijen, i flet kunder sëmës, përment metat e sajë me qëllim që thmija t'a u rej nënën. Dhe kështu, dhe më dhënë, ndahet thmija prej prinderve, prej të dy prinderve, ose prej njërit prej tyre. Kjo pa të shimë, dhe të shumë të terastëve, s'jel mos bindje të thmijes ndaj të dy prinderve. Dhe kanë qënë vetë prindje shkak që këtë thmijit mos i gjoj. Tjetër është punë e ndarjes, dhe tjetër e në drejta të thmijes. Prindit duhet të kenë frikë Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka drejt njerë të drejtasnjëherë për prindëresh të ta shkëpusin fëmijën nga prindi tjetër kur prindit janë muslimanë. Duhet që fëmia të ruaj lidhjet me të dy prindërit. Po edhe nëse prindi tjetër është xhafir dhe ia nda pa shkak të fesë për, për shemb. Kjo nuk do të thotë që fëmia të shkëpusë lidhjet krejtësisht me prindin që është xhafir. Normalë që duhet ruaj fëmia që të mos ndikohet fetarisht prej xhafirit në të marës që edhe në ti të keqë e këshumërat, po nga në të tjede kërë nuk të thotë që të shkëpu të gjithë dhe, dhe lidi me të, sëpse e ka babë ose e ka nënë. Do të ndalëm i këtu, insha Allahu Teala, dhe do të këthej e minë në pjesën e dytë të emisionit, pas pak momentesh, për të vazhduar, për të vijuar me faktorit ose shkashet e tjera të cilat të qojnë në kundrështimin e prindrëve. Vel Elhamdolillahu salatu wassalamu ala rasulillahi emma baant. Të dashë u vëllezë jemi këthyrë në pjesën e dytë të këti emisioni për të vijuar me disa shkaqet të tjera të cilat bëjnë që fëmijet kënër shtojnë prindrit e tyre. Një për shkaqeve është edhe mësë mbajtja drecësi mes fëmive. Prindrit e kanë dhe të tjera që të majnë drecësi mes fëmive sidomos kër është fjala për dhurata. D durata të pasurit prindit u andalin fëmijëve në mënyrë të barabartë, nëse i dhurojnë një fëmijë, i dhurojnë edhe tjetrit. Ëmës mbajtja e drejtësi mes fëmijëve mund bëj që fëmijët të rren prindin. Artëtohet lidhja e tij me prindin, të kputus lidhet me prindin. Ndonse nuk e ka të lejuar shumë diçka të fëmijë. Lejohet fëmijës që të rrai prindin, të, të kus lidhet me ta, pse prindi për shemb ka favorizuarin vëllahun e tij apo motrën e tij kundrejt tij. Edhe pse prindi nuk duhet ta bënte diçka të tillë, duhet që ti trajtonte me drejtësi, duhet të mundë drejtësi, dhe nëse i dhuron njëri, duhet i dhuron edhe tjetrit, nëse i jep diçka njëri, ti jep edhe tjetrit, nëse i jep një pjesë pasurie njëri, ti jep edhe tjetrit. Por edhe nëse prindi nuk mund drejtësi, nuk është arsye për fëmijën që të kundërshtojë prindin që të pusë lidin me prindin, që të oraj prindin, se gjithësësi, prindin ka për shumë të mira, prindin e shkak për eksistencen e ti, dhe duhet që të respektoj prindin si dhe të mirë me të, edhe në qësë nuk ka dhenë as pak pasuri, se në gjemë për shumë raste, kur thmija në kohët dhe thot, si mund të rrujt lidi e nun me këta prindin, si mund kemë respektu më për këta, kur atas më ka dhenë pasuri, nuk ka dhenë pronë, kur atas më ka, ka n Kjo sjelje nuk është e hishme, nuk është e sakë. Kjo është një formë këndërshtimin dhe i prinderve. Pra fakti që ne po e dënojmë më strajtimin e thmive në minutë bëra bartë me drejtsi, nuk do të thot që është e justifikuesh me këndërshtimi që thmija u banë prinderve në këtë rast. Absolutisht, në asë një rrethan, në asë një rast, thmija nuk ka rësye që të këndërshtoj prindrit e ti, që të sidhe të keshme e ti, të prindrit e ti, të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na kaurdruan hadith që ti traj trajtoj me drejtësi fëmijët tan, ka thënë ela fasawu baina auladikum, ka thënë bani drejtësi. Si... Trajtojini në mënyrë të barabart fëmijët tuaj. Po ashtu ka thënë hadith, e kulla waladika ataituhu mithla hadha, i ka thënë babait Nu'man bin Shireh radiallahu anhu ai ka thënë çdo njërit prej fëmijëve tuaj ç'i ka thënë këtij, e kishte fjalën për Nu'manin se duhet që t'i kishe dhënë në mënyrë të barabartë. Dhe pejgamberi i shoqëruar urdhëroi që ta kthente prapë atë dhuratë që kishte dhënë, që e kishte dhënë normalt dhe su kishte dhënë fëmijëve të tjerë. Ky vjen për të kërkuar dëshmitar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për këtë dhuratë që kishte bën umanit, por ky prin prand, për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i thotë la tushhidni ala zawr zawr, që them besh kërko për me dëshmoi për diçka që është e rremëshme për një punë jëtë sakt, unë së mund të dëshmoj pra, ka të reguar për ega me së rëdhoni vësënë për diçka të tjilë. E pra këha dhijith i mëson për indrit që të majhë ndrecime sëmive, dhe të ajapim dhuratat në mënyrë të barabart, që të mos prejket njerë i për i fëmive, të mos ndihet i për i vuar njerë i për i fëmive, për gjësëse fëmija ka të tyru që të respektoj për indrit. Faktori 8. Kur fëmia para pëlqen rahatin. Ndosht për shemb, moshpleqëria e prindrit mund t'ient smër. Dhe fëmia për të jetuar rahat, të zgjedh që të jetojë diku jashtë shtëpisë, në një vend tjetër. Jashtë shtëpisë prindërve me fjalë në i hyrje tjetër, në i vend tjetër, ose i qënë përindrit në azil, azil në plejqve. E gjithë kjo që tjetë rahat, mos mundohet me përindrit. Këtë mi nuk e di se është mara haqme, ma e mirë bërta që ndroj pranë përindrëve, të shërbej përindrëve. Dhe qoftë dhe të lodhët duko shërbyrë përindrëve, se ka detyrim dhe përindrëve. Po ka njërës që zjedhë në rahatën. Allah hë nëruajt. Dhe kjo pa dushim është një sjedhje shumë e keshë, shumë e pështirë. <coughs> Faktor e nëndë. Kur njëriu nuk ka durim. është shumë shpirt vogël. Nuk ka zemër gjersi, nuk ka shpirt mirësi. Dhe për shdo gabim që ndodhë në shtëpi, e... Nevrikoset nuk kosi gatshëm që përballoj asnjë far problemi që mund ndodhë në familje. Për një problem të vogël që ndodh në familje Nevrikoset nxehet, dëmton e kështu me radhë. Kjo padyshim e shqetëson prindërit. Prindërit duan një ambient qetë. Duan harmoninë familjiale, nuk duan grindje, zënnga, potere, shamat. Kto gjëra i hidhrojnë shumë prindrit. Ju kur njëri nuk ka durim, kur ka sjellje të keqe, kur nuk ka shpirt mirësi, kur rrezë mungut, çfarë ndodh me ta? Për çdo problem do të bëj një potere, do bëj shamë, do bëj probleme në familje. Ka fëmijë të cilët nuk duan më ngjuj urdhat e prindërve. Sidomos kur prindë, për, si për, për shemb, ose mund ndodh që edhe prindit kanë sjellje të keqe. Kur prindi për shemb ka sjellje të keqe, kur prindi është në vrik, ka fëmijë që nuk vojnë durim. Nuk tregonin zemërgjësi. Edhe kështu kusht puni lidhet me prindërit e tyre apo sillen keq me ta. Fakti që prindi është në vrik, nuk është arsye të mos ndjughë urdhrat e tij, mos më bindur. Nuk është arsye për ta kundërshtuar prindin, edhe nëse ai është nervoz, në edhe nëse prindi ka sjellje të keqe, edhe nëse prindi është i vrazhët për sëri duhet që fëmije të regohet zemërgjerë, duhet të regohet shpirtë mirë, se e ka babë, e ka nënë, dhe duhet silët mirë me ta, duhet të qëndroj pranë. Shka kujhë dhjetë, kur prindrit nuk e ndihmojnë fëmijen për respekt, për mirësjelje, dhe vetë prindrit mund të ndihmoj fëmijen që të regohet i gjua shumë me ta. Ka prindrit që nuk e, nuk japin kur ajo, nuk e ndihmojnë thëmijen që cilët mirë dhe të u bëjë mirë prinderve. E drejta e prinderve pa dëshimë shumë e madhe. Dhe qdo fmije ka detyri që ta respektoj këtë të drejt, por në qofsef mijet, nuk gjenë ambjent që ndechem në qofsef mijet nuk gjojnë fjalë kura juese nga, e, nga prindrit, që ofëse nuk gjojnë lutje për mirësi, për fëmijen, që ofëse prindrit nuk e njëmojnë fëmijen, fëmija mund të mërzitet, mund të alinë pasdore, respektin ndaj prindrëve. Përndaj është e këshiluashme që prindrit i apin kura ajo fëmijesë që të vazhdoj me bidhje me respekt, me mirëbëri, me mirësjellje, fjalë e mirë tërhiq fëmijën, u diskutohet. Është këshilluarshme që prindërit bajn lutje për mirë për fëmijën, sidomos që lutja e prindit për fëmijën e tij pranohet, siç thuhet në hadith Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe jo vetëm kaq, po ta ndihmojnë. Prindërin ta ndihmojnë fëmijën që të rrohet i sjellshëm, i mirëkuptueshëm, të bëj durim e kështu me radhë. Faktorin një më letë është sjelja e keqe e bashkëshortës. Në dosë që një riu t'i bjerë për hisën një grua me sjelja e keqe. E që e nuk e ka frikë Allahun, nuk e respekton të drejtat. E këshu, kjo grua në vend që t'andihmoj burën që t'kryjt dhe t'yre në daj përindrëve, t'respektoj përindrit, t'u shërbeja t'yre, t'rgodë mirë njohës dhe t'yre, bankrejt kondërë tënë, e nëzitë, burin që të kundushtojnë prindrit, të rabelohen dhe i prindrëve, dhe të dalin nga shpia fare, të ndahajnë për prindrëve, të mos u bëj mirë prindrëve, në mënyrë që tjetë vetën me burin, dhe që me burin e sajtë mos ketë bënë kush tjetë, që si do mos vjera me fjallë, se si me vjerën e kanë pikë dobët, në mënyrë që burin e sajtë mos në gjoj vjerën, të mos përcoj nevojët e sajt, të mos dëgjoj urtrat e sajt, të mos i shërbeja sajt, po të merët vetëm me punë të gruas dhe me hallët jo? e gruas, këshu me ndonë, ajo? E nëzitë burin që të ndahet nga nëna e vetë. Të ndahet, ndot që do më thënë që prindit të aken djallët vetëm, dhe ka nevoj për shëpimin e ti, me gjitha të gruën nga sjelle e keshë, përpishet, e kryon situata që fëmijët ndahen prej tyre. Edhe shkojnë në një familje tjetër. Allahu na ruaj kjo grua mund të marrë të mallkimin e Allahut. Marë zemrën bin Allahu subhanahu wa taala. Po një gjeni më të keq është ai burr i cili njeh gruan pozita të tilla. Se kemi theksuar dhe do ta theksojmë që prindit kanë përparësi. Dhe edhe nëse gruaja ka sjellje e mirë, përsëri nuk lejohet i flakin prindrit. Përsëri nuk lejohet të kundërshtojnë prindrit. Po duhet të respektojmë të drejtën e prindërve dhe të drejtën e gruas por kur gruaja ka sjelit keqe, këtu fëmija ka një arsye akoma ma shumë që të mos e të gjoj. Të mos bëj ma stekave të saj, por asaj të jap drejten që ta ishi takon, dhe për indrëve të jap drejten që u takojn. Dhe në qovë se është, pa mundur, është i pa mundur harmonizimi, atërë gjithësës i duhet të japë për parësi për indrëve. Faktorit 12. Kur, një, kur fëmija nuk e ndjen halën që i kanë përindrit, shqetsimin që i kanë përindrit, kur nuk e ndjen se sa shumë prejken përindrit, kur nuk kundërshton fëmija. Disa fëmi nuk e kanë përvuar, dhe më dhe nërmale, flasim për dhe më dhe fëmi të rritur. Se kanë përvuar, të jeshë babë. Edhe vajzat nuk e kanë përvuar momsin më dhe nuk u kushton si prindërave. Nuk e ndjen punën e lodhshme të prindërve, nuk e ndjen se sa shumë preket prindi, se sa shumë dhimbje ka prindi për fëmijët e tij. Dhe për shembull kur vonohet natën, vonohet në shkollë, kur largohet nga shtëpia apo kur largohet nga prindërit, kur u bën keq aty, gjithashtu nuk i ndjen, nuk nuk e kupton se sa shumë vuajnë shpirtërisht prindërit e tij se nuk e ka provuar dhe më në këtë lidhje, lidhje për indhë edhe fëmi. Por, ne duhet imësojmë fëmijet, dhe fëmijet duhet të kuptojnë se për indrit kanë keshardje, kanë dhe më shuri, për indrit preken shumë kër i lëndon fëmija. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të nëndihmoj të respektojmë për indrit tanë. E lusim Allahun të nëndihmoj të edukojmë që është duhet fëmijët tanë, e lusim Allahu Subhanahu wa ta'ala, të nëndihmoj që të kryjmë që është duhet i badetin ndajti të më dhëndaj Allahot Subhanahu wa ta'ala. E lusim Allahu që ti bëjt i do bishë më këtë që të gjuham, dhe të në bëjt përbanorëve të gjenneteve të lartë, dhe të lartë, më alhamdullahi, Rabbil Alemin.